Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю в голос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари. Розділ 22. Світанок у Арбурлоні був туманним і залізно-сірим. Небо затягнули чорні хмари. На той час, коли Вілта Амберл вдягнулись і поїли, почався дощ. Краплі швидко перетворились на постійну зливу, що стукотіло по даху та вікнах. Вдалині прокотився грім. Довгі гучні удари потрясли лісову місцевість. «Ну що ж, вас тепер не так легко буде знайти!» Задоволено зауважив Аланон і вивів їх у бурю. Загорнувшись у довгі плащі з капюшонами, що прикривали вовняні туніки, бриджі та високі шкіряні чоботи, вони йшли за друїдом, який вів їх крізь проливний дощ лісистими стежками, що огинали західну околицю міста здовж широкого урвища Каролан. Хлопець з Ельфійкою ледве продирались крізь світанковий морок, пильно стежачи за уривчастими зображеннями домівок, парканів і садів, які то з'являлись, то знову зникали. Різкий холодний вітер дмухав дощем їм в обличчя крізь капюшон. Вони нахиляли голови проти його сили. Мокрі чоботи хлюпали по калюжах і рівчаках, що утворились на розбитих лісових стежках. На околиці міста Аланон різко звернув і вивів їх до самотньої стайні, що притулилась до схилу пагорба ліворуч від них. Подвійні дерев'яні двері були трохи прочинені. Уся компанія зайшла всередину швидко. Тріщини у загратованих вікнах і зруйновані стіни наповнювали внутрішню частину будівлі сірим, туманним світлом. Тут усе всередині було вкрито тінями і пилом. У повітрі стояв затхлий, різкий запах. Мандрівники на мить зупинились, щоб змахнути воду з плащів, а потім рушили до самотніх дверей у глибині стайні. Майже одразу їх обступили двоє добре озброєних ельфів, які безшумно з'явились темряви. Аланон не звернув на них уваги, а пішов прямо до дверей, не обертаючись. Тихо постукавши, він поклав одну руку на іржаву залізну ручку і озирнувся на Амбел. Я даю п'ять хвилин і штовхнув в двері. Хлопець з дівчиною зазирнули всередину у невеличку комору, де чекав Кріспін. Разом із ним була Ельфійка, теж в плащі та капюшоні. Під ним Вілл із Жахом побачив обличчя старше, але дуже схоже на обличчя Амберл. Аланон дотримав обіцянки. Мама Ельфійки. Дівчина одразу ж підійшла до неї, обійняла та поцілувала. Кріспін вийшов з кімнати, тихо зачинивши за собою двері. «За тобою не стежили!» Друїд не питав, а констатував факт. Голова розвідки похитав головою. Він одягнувся так само, як і інші мисливці-ельфи. Сірокоричневий одяг, вільний і зручний, який добре зливався з лісовою місцевістю. Під плещем, накинутим на плечі, він носив піхви з довгими ножами, підперезані поясом Наталії. На спині висів попелястий лук і короткий меч. Дощ намочив світло-каштанове волосся ельфа, надавши йому виразно хлоп'ячого вигляду. І лише тверді карі очі свідчили те, що хлопчика у цьому чоловіку вже давно немає. Він коротко кивнув вілу на знак привітання. І підійшов до своїх вартових, щоб поговорити. Один з них розвернувся, і без слів зник під дощем. Інший заліз на горище. Вони пересувались ніби на котячих лапках, безшумно і плавно. І йшли хвилини. ВІЛ мовчки стояв поруч з Аланоном, слухаючи, як дощ барабанить по даху, відчуваючи, як вологість повітря проникає крізь нього. Нарешті Друїд відійшов до дверей комори і тихенько постукав. Через мить вони відчинились. На порозі з'явилась Амберл та її мати. Обидві плакали. Аланон взяв ельфійку за руку. «Нам треба йти!» «Кріспін безпечно вивезе нас з Арборлону! Твоя мати буде тут, зі мною, допоки ти не поїдеш!» Друїд зробив паузу. «Не втрачай віри в себе, Амберл! Будь хороброю!» Дівчина мовчки кивнула. Потім повернулась до матері і ще раз обійняла її. Тим часом Аланон відвів Віла в бік. «Я тобі бажаю удачі, Вілл Омсфорд!» Голос його був чутний. «Пам'ятай! Від тебе я залежу!» Він потис руку віла та відступив назад. Хлопчина наш витрищився на друїда на якусь мить, а потім повернувся, відчувши руку Кріспіна на своєму плечі. «Тримайся поруч!» – порадив ельф і рушив до подвійних дверей. Хлопець з ельфійкою мовчки пішли за ним. Біля дверей вони зупинились. Капітан різко свиснув, щоб подати сигнал іншим мисливцям-ельфам. На поклик відгукнулись майже миттєво. Кріспін прослизнув крізь двері під дощ. Накинувши на себе плащі, Вілта та Амберл пішли слідом. Вони швидко спустились вниз по схилу до стежки. Повернули назад у той напрямок, звідки прийшли, приблизно на 50 футів, а потім звернули на новий шлях, що вів на схід до Каролану. За лічені секунди троє ельфів опинились позаду них на четіні, що вислизнули з лісу. Віл озирнувся на самотню стодолу, але вона вже зникла в тумані та дощі. Стежка різко звузилась, ліс навколо замкнувся. Вони йшли крізь темні блискучі стовбури та обвислі важкі від дощу гілки. Шість закутаних у плащі постатей. Шлях закінчувався довгими, заплутаними дерев'яними сходами, що спускались з Каролану крізь гущавину лісу. Далеко внизу, ледь видима крізь хмари розрідженого туману, лежала сіра стрічка Ріусонг. На сході луки та ліси клаптиково змішувались по всій поверхні землі. Кріспін вів їх уперед. Спуск був довгим, дещо важким. Сходинки злиплись від дощу, та були бузькими, а опора непевною. Мотузка, пошарпана і груба, вільно звисала зі стовпчиків, прикріплених до сходів. Вілта та Амберл обережно тримались, поки йшли. Через сотні сходинок усе закінчилось. Вони рушили новою стежкою, яка зникала в короткому просторі соснового лісу. Десь попереду почувся похмурий шум річки, розбухлої від дощу. Її реф змішувався з глибоким виттям вітру, що спускався з висот. За кілька сотень ярдів ліс обірвався, вони опинились в густо вкритій лісом бухті, що відкривала крізь стіну великих пониклих верб і кедрів у головне русло Рілсонг. Під захистом бухти, стоячи на якорі біля скрипучого, сильно прогнило годока, була самотня баржа. Палубу якої вкривали накриті ящики. Кріспін подав сигнал зупинитись. Ельфи мисливці позаду зникли в деревах, наче приводи. Капітан озирнувся, різко свиснув. З борту пролунала майже одразу відповідь. Потім ще одна з верхів'я Бухти. Сказавши вілу та Амберл йти слідом, капітан розвідки вийшов з лісу. Зіхнувшись проти силу вітру, троє швидко рушили до причалу глухогупуючи чобітьми, а потім на борт. Перед ними раптом з'явився ельф-мисливець з-під брезенту, поспішно відтягуючи секцію, щоб відкрити отвір між ящиками. Вони зайшли всередину. Полотно безшумно опустилось. Тут було сухо. Темрява спочатку бентежила, вони стояли невпевнено, відчуваючи, як під ними гойдається баржа, але раптом сюди проник самотній промінь світла. Очі потроху звикли. Вони побачили, що в центрі ящиків розчищено місце для невеликої каюти. Продукти та ковдри, акуратно складені біля дальньої стіни. В одному з кутів зброя, ретельно упакована в шкіряні чохли. Знявши плащі, вони розстелили їх сушитись поруч із запасами та сіли чекати. Через мить баржа відчалила від старого причалу, почала пливти за течією. Подорож розпочалась. Увесь цей день і наступний вони провели, сховавшись у маленькій каюті. Кріспін заборонив їм навіть ненадовго з'являтись на палубі. Дощ продовжував їти. Земля і небо залишались сірими. Час від часу крізь клапті брезенту вони бачили землю, якою пливли. Здебільшого лісисту місцевість та пахороби, Хоча в якийсь момент їхньої подорожі низка урвищ облямувала Рілсонг. Туман і дощ створювали враження якогось невиразного сну. Розбухла від дощу річка, переповнена уламками, розгойдувала баржу і накривала її хвилями. Спати було неможливо. Вони відпочивали, як могли, короткочасно дрімали, але коли прокидались, то були дезорієнтовані і втомлені. М'язи та суглоби боліли і затерпли. Постійна хитавиця-човна забирала той невеликий апетит, який був. Час, здавалося, тягнувся нескінченно. Вони проводили його наодинці один з одним, за винятком тих випадків, коли Кріспін або один з мисливців-ельфів з'являвся, незважаючи на негоду. Коли їхні супутники їли чи спали, ніхто не знав бо більшу частину вони проводили на річці, пильно стежачи за своїми пасажирами. Біля входу вартував щонайменше один ельф, а їхні імена вони дізналися через деякий час. Декого вони вже впізнавали в обличчя. Наприклад, Ділфа, маленького темного ельфа з доброзичливими очима і залізною рукою. та ціна. здорованя, який взагалі ніколи не розмовляв. Від Кіана, Рін, Кормака і Педа залишились лише голоси. Хоча можна було упізнати швидку, глибоку лайку роздратування Кіана та веселий свист Педа. Кріспіна вони бачили частіше, ніж будь-кого іншого, бо капітан регулярно навідувався до них, щоб поцікавитись їхніми потребами та поінформувати про прогрес. Але він ніколи не затримувався довше, ніж на кілька хвилин. Завжди був увічливим та вибачався перед тим, як повернутися до своїх людей. І розмови один з одним робили ув'язнення тугу й самотність подорожі терпимими. Вони почались через взаємну потребу, так здавалось вілу, але обережно і незграбно, бо вони все ще ставились одне до одного невпевнено. Хлопець так і не зрозумів, чому Ельфійка вирішила відкинути шкаралупу в якій ховалась більшу частину подорожі на північ від Гейвенстеда. Вона, здавалось, зазнала дивовижної трансформації. Раніше Ельфіка неохоче обговорювала будь-які теми. Зараз вона ж прагнула говорити, розпитати про ранні роки в Шейді Вейл, роки, коли були живі батьки, а потім часи, коли він жив з дідусем і фліком. Запитувала про життя у Сторлоці» про роботу, яку він виконуватиме, коли повернеться на південь, як цілитель. Її інтерес був щирим і все проникним. Вони говорили не лише про нього, говорили і про неї, про її дитинство як онуки короля ельфів, про те, що вона єдина дитина загиблого сина Евентіна. Вона розповіла Вілу про ельфів, як вони живуть, та про віру в те, що вони віддають землі, яка їх годує і перехищає щось від себе, від свого життя. Вона розповіла свої думки про те, як расам треба краще служити потребам одна одної та землі. Кожна з цих думок м'яко і переконливо закликала до розуміння, співчуття і любові. І з деяким здивуванням вони виявили, що переконання раз багато в чому збігаються, що вони поділяють «Багато цінностей». Обережно, маленькими кроками, вони прив'язували себе один до одного. Вони навмисно уникали розмов про подорож, в яку їх відправили, про небезпеку для ельфів, про власну відповідальність, про те, що їм треба покласти край небезпеці, а також про древнє та таємниче дерево, яке зветься Елкрій. Для цього буде достатньо часу пізніше – Така була домовленість досягнута не на словах, а на основі простого розуміння. Вони відверто говорили про минуле й майбутнє, але нічого не говорили про теперішнє. Розмова їх заспокоювала, а в цей час безперервно йшов дощ. Сіра імла бурі омивала землю. Рілсонг невдоволено куркотіла, замкнені у своїй темній схованці. Обвіяні вітрами й водою, позбавлені сну й апетиту, мандрівники почали відчувати побоювання і сумніви. Проте розмови їх заспокоювали, вони народжувались від спільних почуттів, товариства і розуміння. Саме розмови давали відчуття безпеки, приглушуючи принаймні частково неприємне відчуття, що весь світ на межі гибелі і що все їхнє життя скоро назавжди зміниться. Розмови давали їм надію. Щоб не спіткало у прийдешні дні, вони зустрінуть це разом. Десь у ті сірі залиті дощем години з Вілом Омсфордом сталася дивна річ. Уперше з тієї ночі в Сторлоку, коли він погодився вирушити з Аланоном на захід, він відчув глибоке і сильне занепокоєння, за Амберл. був пізній вечір другого дня подорожі, вони прибули до дрімучого лісу. Сильний дощ перетворився на мряку, повітря різко похолоднішало з наближенням ночі, лісову місцевість огорнули сірі сутінки, і з заходу почала насуватись нова смуга грізних чорних хмар. Дрімучий ліс був смугою дерев, що вкривав низку невисоких пагорбів які тягнулись на схід від лівого берега Ріл-Сонг до лінії високих скелястих урвищ. В'язи, чорні дуби та гіккорі з мохнатою корою височили над заплутаним клубком чагарників і сухостою. В лісі тхнуло гнилью. За десяток ярдів у глиб від берега не було нічого, окрім темряви, глибокої і непроникної. Дощ рівномірно стукотів по деревах. Це був єдиний звук, що порушував тишу. Ельфи-мисливці завели громістку баржу в мілководну бухту, де з берега стирчав причал. Хвилі розбивались об його палі та омивали дерев'яні планки. На березі на узлісі стояла обвітрена порожня халупа з єдиними дверима та вікнами, зачиненими та забитими віконницями. Ельфи закріпили швартові і зійшли на берег. Кріспін вивів Віла та Амберл з їхньої каюти, обережно нагадавши, щоб вони завжди знаходились у капюшоні. Потягнувшись, вони доєднались до решти команди, і одразу ж на них люпнула Рілсонг. Всі поквапились зійти на берег. Ділф підійшов до будиночка, відчинив двері, на мить озирнувся і відійшов. Він похитав головою. Капітан ельфів насупився і озирнувся. «Щось не так?» – запитав Вілл. Кріспін відвернувся. «Проста обережність. Головний пост знаходиться за півмилі в глибині країни, вбудований в дерева на вершині пагорба, щоб забезпечити огляд навколишньої місцевості. Я думав, що тамтежні вартові побачать нас, але погода, скоріш за все, цьому завадила». «А що це за хатина?» – поцікавився хлопець. «Одна з кількох вахт на посту. Зазвичай там є черговий». Ельф знизав плечима. «Але у таку погану погоду командир посту міг би виставити усіх вартових по одному. Про нас ніхто нікого не попереджав, тож немає підстав нас очікувати». Капітан подивився на ліс. «Вибачте, я на хвилинку». Він подав сигнал своїм ельфам, вони швидко зібрались у групу, говорили про щось тихо. Амберл наблизилась до віла. Ти йому віриш? прошепотіла вона. Я у цьому не впевнений. А я впевнена. Думаю, щось не так. Юнак нічого не відповів. Рада вже закінчувалась. Катцін повернувся до причалу, щоб стати ближче до пришвартованої баржі. Кормак та Пет зайняли позиції на узлісі. Кріспін розмовляв з Ділфом. Віл підійшов ближче, щоб почути розмову. «Візьми, Рінта, Кіана, розвідай аванпост!» Капітан глянув через плече на юнака. «Якщо все гаразд, повертайтесь до нас!» Віл швидко прийняв рішення і зробив крок уперед. «Я теж піду!» Кріспін насупився. «Не бачу для цього жодних підстав!» Віл стояв на своєму. «А у мене є одна!» Захищати Амберл – мій обов'язок, так само, як і ваш. Саме тому Аланон відправив мене з нею. Виконання цього обов'язку – справа розсудлива, капітане. І в даному випадку я вважаю, що мені слід провести розвідку разом із Ділфом. Кріспін на мить замислився, а потім кивнув. Лише якщо будеш робити те, що скаже Ділф. Віл повернувся до Амберл. З тобою усе буде гаразд? Дівчина кивнула, і лише безмовно подивилась, як він пішов за ельфами-мисливцями в темряву дерев, а потім зник з поля зору. Немов примари, вони йшли по лісу, їхні кроки були нечутними. Туман клубочився навколо густими вологими смугами, дощ падав м'яко. Ряди темних стовбурів і маси чагарників та заростей зникали вдалині. Ліс вився крутими підйомами та лініями хребтів. Ішли хвилини. Віл Омсворт відчував, що йому стає дедалі неспокійніше. Раптом Кіан та Рін розійшлись в різні боки. Зникли в деревах. Віл залишився наодинці з Ділфом. Порожня галябана несподівано з'явилась з темряви. Ділф присів на впочіпки, потягнувши за собою хлопця. Мисливець вказав угору, на дерева. «Там!» – прошепотів він. Високо у переплетених гілках двох великих дубів була ельфійська застава. Дощ і туман огортали будівлю та переходи, що вели до неї. Не було там ані олійної лампи, ані світла смолоскипів. Жодних ознак руху, жодних звуків. Здавалось, пост покинули, але цього не повинно бути. Діл вподався уперед. Вдивляючись крізь темряву, ліворуч, аж допоки не побачив Рін, а потім праворуч, поки не натрапив на Кіана. Обидва стояли на колінах під покровом дерев, спостерігаючи за мовчазним постом. Діл тихенько свиснув, щоб привернути їхню увагу. А потім подав знак Кіану, щоб той підійшов ближче та оглянув місцевість. Рін пішов ліворуч, оббігти галявину по периметру. Віл спостерігав. Як Кіан підбіг до основи дубів, що підтримували пост, знайшов приховані опори та почав підійматись. Діл вів вперед. Вілл тримався праворуч, і вони зупинились на краю галявини, очима відшукуючи у лісі сліди зниклих ельфів. Ліс був дернистий та каламутний, важко було щось розгледіти крізь плутанину чагарників. Хлопець озирнувся назад. Кіан майже наблизився до найнижчої будівлі, невеликої, розташований трохи нижче основних житлових приміщень. Рін ніде не було видно. Віл усе ще шукав ельфа очима і зробив крок уперед, спіткнувся, розпластавшись обличчям вниз на розбитому, мертвому тілі ельфа-мисливця. Хлопець з жахом схопився на ноги та роздивився темряву навколо себе. Ліворуч ще два тіла зі скрученими кінцівками та розтрощеними кістками. «Ділф!» – різко прошепотів він. Ельф одразу ж опинився поруч. Зупинився лише на мить, щоб оглянути жахливу сцену. Мисливець ступив на край галявини і різко свиснув. З лісу з'явився рін з переляканим виразом на обличчі. На перелах платформи, що оточувала будиночок, вже лежав кіан та безпомічно дивився вниз. Ділф зробив крок уперед, і одразу ж Кіан зник. Здавалось, щось затягло його всередину. Але це втрапилось так раптово, що вілу здалось, ніби ельф-мисливець просто випарувався. А далі крик, короткий і здавлений. А в наступний момент тіло вилетіло з будинку, розсипаючись у повітрі дощем кінцівок, і впало вниз. «Тікай!» – кинув діл в вілу і кинувся до дерев. Хлопець завмер на жахливу мить. Кіан помер. Отже, напевно, весь ельфійський аванпост Дрейвуд знищено. Усі думки розбіглись, окрім однієї. «Треба дістатись до Амберл, інакше вона помре». Віл побіг як загнаний олень крізь лісові хащі, стрибаючи, викручуючись крізь чагарник і сухостій, відчайдушно намагаючись дістатись до баржі, до безневинної ельфійки, життя якої йому треба охороняти. Десь праворуч було чутний Ділфа, який так само тікав, і ще Рін. Хлопець знав, їх щось переслідує. Цього не можна побачити, не можна почути, але воно десь є, жахливе і безжальне. Дощ стікав по обличчю, потрапляв в очі, затуманюючи зір. Хлопець намагався оминати колоди, що впали, та колючі зарості. Одного разу він впав, але майже одразу ж піднявся, не сповільнюючи кроку. Він намагався віддалитись від невидимого переслідувача. Його груди здіймались від зусиль, ноги боліли. У житті було небагато випадків, коли Віл так сильно боявся. Але зараз це був не страх. Це була паніка і жах. З тиші виринув крик рін. Його схопила потвора. Хлопець заскреготав зубами від люті. Можливо, зараз ельфи на баржі щось роблять. Можливо, одразу вони відчалять, щоб зберегти Амберл. В нього влучали гілки та листя. Очами хлопець шукав ділфа, але ельфа не було видно. Сам один він біг далі. Сутінки насувались на дрейвуд, перетворюючи день на ніч. Мряка, що падала протягом більшої частини дня, раптово змінилась на сильну зливу. Різко забив вітер. Нова маса чорних грозових хмар прокотилась по небу. Вдалині чувся грім, глибокий і зловісний, Тим часом на берегу Рілсонг біля баржі ельфи-мисливці намагались щільніше закутатись у промоклі плащі. Звідкись з лісу пролунав крик, високий і короткий, майже загубившись у сильному пориві вітру. Ніхто не вирухнувся. Усі безмовно подивились на темну стіну дерев. Раптом Кріспін почав вигукувати накази, Відправив Амберл назад на баржу, знову сховатись у каюту. Він покликав до себе педа і кормака. Оголивши зброю, троє мисливців почали щось видивлятись у лісі. На борту баржі Кацін послабив швартові, приготувався до відплиття. Амберл сиділа кілька хвилин у темряві каюти, прислухаючись до шуму вітру та дощу. Потім дівчина різко підвелась. Відсунула брезент і знову вийшла на вулицю. Якими б не були наслідки, вона не могла залишатись в каюті, не знаючи, що відбувається назовні. Дівчина йшла в стовж штабелів ящиків, аж доки не дісталась до причалу. Кацін кілька разів обмотав троси, якими була пришвартована баржа навколо палі, міцно затиснувши вільні кінці. Ельф стояв на поготові, щоб відпустити їх за командою. Побачивши Амберл, він кинув на дівчину гострий погляд, але дівчина проігнорувала це. На краю берега, за кілька футів від пристані, решта ельфів-мисливців стояли обличчям до дерев. Леза мечів тьмяно виблискували від дощу. Раптом вискочила якась розпатлана постать, спіткнулась та полетіла уперед, а коли вона піднялась, усі побачили: це Ділв. Забираймось, геть!» – застережливо закричав він. Його голос був надламаним. «Швидше! Геть!» Він знову зробив крок уперед. І знову ж не втримався на ногах і впав. Кріспін уже летів уперед. Різка команда відправила педа і кормака до баржі, а сам капітан побіг за ділфом. Ледве сповільнивши ходу, він вхопив свого підлеглого на руки, перекинув через плече і побіг назад, до баржі. Амберл вдивлялась крізь туман і дощ у ліс. «Де зараз віл?» «Відчалюй!» – прокричав Кріспін. Кацін виконав наказ і поспіхом заштовхав Амберл на борт баржі, де вже чекали Пед і Кормак. За секунду Кріспін підняв на борт Ділфа. Баржа почала дрейфувати. З лісу, ніби ні звідки, вирвався віл і полетів до причалу. Амберл побачила його, закричала і заклякла. У тіні позаду юнака було щось величезне. «Обережно!» – застережливо крикнула вона. Напевно, підхоплений цим криком, Віл стрибнув на баржу, зачепившись ногою за палубу. І, напевно, він зірвався б у воду, якщо б не ельфи-мисливці. Баржа повернула в основне русло Рілсонг, та почала набирати швидкість. Катцін схопився за румполь, розвертаючись. Амбар зняла свій плащ і загорнула в нього віла. Поруч Кріспін схилився над Ділфом. Вітер і рефрічки розносили наступні слова. «Мертві! Вони всі! Зламані, як гілочки, розбиті, розрізані, як патруль в арбурлоні, як обрані!» Рот ельфа відкрився. «Кіан – теж! Рін – мертві! Їх словив демон! Він на нас чекав!» Решту Амберл не чула. Її очі прикувались до віла. З жахливою впевненістю кожен з них усвідомив правду. На них чекав демон, якого Аланон називав Різником. Кінець двадцять другого розділу Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, то внизу є посилання. Почуємось!